énekművésztanár, foniáter, asszisztens, művész és varázsló szia! Szia! Te tudod, miért kezdtem így? A levegőt nem felejtettem el 30 év után sem, le kell vennem egész a köldök alá. Igen, nagyon jól csinálod. Ja, nem biztos, mert, mert azért fogatlanabbá váltam, nem vagyok annyira fogas. Viszont fogas kérdés az az, hogy én miért mondtam, hogy varázsló? Beugrik? Azt mondják rólam, igen. Na, hát akkor jó. Tudod miért, mert olyan helyzeteket megoldottam, amik nem voltak evidensek. A munkácsorán. Igen, nehéz helyzeteket megoldottam, igen. Szóval varázsló, jön egy kérdés. Mégpedig az előző beszélgető partnerem kérdése, ő Bedő Imre, közgazdász a férfiak klubja alapítója, kitalálója és művelője. Nem tudom Igen. mondani az ő neve neked valamit. A nevét hallottam, de én azt hiszem őt nem ismerem. Megismerheted például a YouTube csatornáin keresztül. Szóval az ő kérdése így hangzik. Inspiráció így indította. Mik a különbözőségek? Milyen a férfi és milyen a nő? Kemény kérdés valamilyen szinten. Ez milyen tulajdonságokkal működ. kell rendelkezzenek? A férfinak mm, ereje kell, kell legyen. Tehát, hogy ő fizikális, pont, vagy milyen jelentés? Mind a kettő, fizikális és lelki is, hogy ő pontosan tudja, hogy mit akar, szembe a mai férfiakkal, akik nem tudják, mit akarnak. És a mai fiatalok meg pláne nem tudják, mit akarnak. Haragszunk Igen. a fiatalokra? Nem, nem haragszunk, csak el vannak veszve. Miért? Mert, mert valahogy nem mutatunk példát, eleget, vagy jót vagy pedig nem foglalkozunk velük. Amikor én a Kaposvári Egyetemen tanítottam, és ott bejött az első évfolyam, akkor nagyon furcsán viselkedtek ezek az első évfolyamosok, és gondoltam, összehívom őket, és egy kicsit elbeszélgetünk, hogy mégis hogy képzelik a tanárdiák viszonyt, hogy képzelik az itt létet. És egy olyan nagy beszélgetés kerekedett belőle, hogy egész estét betöltötte, és azt mondták, hogy nem beszélgetett velük még ilyen mélységekben senki. Hmm. És akkor, akkor úgy megdöbbentem. Például az egyik azt kérdezte, hogy a tanárnő mindig arról beszél, hogy alázat meg tisztelet, akkor mondja meg, hogy mi az. Ilyen szinten voltak, és akkor meg is döbbentem, hogy Úristen, hogy tudok én behatolni az agyukba, hogyha mm. ők itt tartanak. Szóval ugye a művészet az azért sok intelligenciát követel, érzékenységet követel, Megértést, a tényleg alázatot követel. És hogy, hogy lehet az ilyen fiatalokba, akik azt hiszik, hogy ők a világ közepe, ők attól, hogy fölvették őket már, ők már készművészek, és nem mondja meg a tanár, hogy, hogy ők mit csináljanak. Szóval ilyen szinten elindulni velük, és kihozni belőlük a legtöbbet, Tehát ez nem volt kis feladat. Megoldottad. Én úgy ismertelek téged meg, hogy megoldasz mindent. A válasz másik része, vagy nem tudom, a férfival kapcsolatosan milyen a férfi, milyen legyen egy férfi, ezzel kapcsolatban van-e valami, vagy milyen a nő? Én nagyon, nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a férfiakkal. Nem megbízhatóak, kétszínűek, nem őszinték, játszanak a nőkkel, és amikor, amikor már megunták, akkor szépen lelépnek. Szóval ezek olyan, olyan tulajdonságok, amikre nem lehet mondjuk egy házasságot, vagy egy igazi szerelmet építeni. Milyen a nő? Milyen legyen a nő? A jövő nője? A, a nőnek befogadónak kell lenni. De olyan értelemben, hogy a, a szeretetet kell jobban gyakorolni, mert az, az ahogy... Ma szeretnek, az nem szeretet. Tehát az, hogy én azt mondom neked, hogy szeretlek, ez, ez nem jelent semmit. Aha. Annyit jelent, hogy szimpatikus vagy nekem. De a szeretet, az, az valami áldozatot is követel. Tehát nekem úgy kell viselkednem, hogy érezze, hogy én mindenben mellette vagyok, mindenben segíteni akarom. Érezze, hogy őszinte vagyok, és a mai fiatalok sajnos nem őszinték. Borzasztóan megtanultak hazudni, és... És hát egy nőnek ugye komoly feladata van, hogy, hogy ha családja van, akkor ki kell szolgálni a családot, és ez a szolgálat nem tetszik a mai nőnek. Nem tetszik egyáltalán, hogy ő neki van ugyan gyereke, de most neki más programja lenne, és akkor most... Szóval ez nem, ez nem, ez nem, nem igazi. Nem hamisak vagyunk. Ez a baj. Hamisak vagyunk, na beletapintottál egy olyan kérdéskörömbe, amiről szeretnénk majd értekezni veled. Benne vagy -e egy játékban? Köszönöm a választ, neked is lesz majd egy ilyen feladatot, hogy a beszélgetésünk végén a következő partnernek feltegyél egy kérdést, illetve egy másik is, mégpedig az, hogy vajon te mit kérdeznél magattól? Szóval, benne vagy, de ez ma csak is. Benne vagy -e egy játékban? Sem. Hát, benne vagyok, ha tudok játszani veled. Na, próbálkozzunk, jó. Kérdések. Ha rövid a válasz, teljesen jó. Igen, nem is lehet teljesen jó. Ha bővebben kifejted, az is jó. Miért szól, megkritizál mindenki mindenkit? Azért, mert felületesen élünk. Tehát minden a látszat. Mm. És hogyha nekem nem tetszik a frizurája, vagy nem tetszik viselkedése a akkor akkor megkritizálom. Ez nagy baj. Veled nem egyszerű? Nem. Ebben igazad van. Sőt, eléggé tartom magam. Szereted a durva kihívásokat? Hát a durvákat nem, a kihívásokat Most Ezt éretem. idézőjelben mondom, tehát milyen tényleg kihívás. Igen, mert, mert a könnyű dolgokat azt nem nagyon csipem, mert hát az megy magától, hanem amikor tényleg valami nehézség előtállok, akkor akkor minden erőmmel azon vagyok, hogy meg tudjam oldani. És ez a tanításban meg különösen érvényesült, mert hát az első évfolyamnál az a színészképzésben olyan, minthogyha a csikót kéne betörni. Nem tudnak semmit a zenéről, Nincs ritmusuk, nincs hallásuk, nincs dallamérzetük, dal, minden hiányzik. És egy év alatt annyira rendbe kell őket hozni, hogy a következő évben már ki tudjanak állni. Ez nem egy könnyű, sőt, hát nagyon-nagyon nehéz feladat. Egyszer az eperés mondta el az színész mondta nekem, hogy talán ő nagyon szigorú. Mondtam, nem, nem megy másképp. Aztán két vagy három év múlva azt mondta, hogy igaza volt, mert ő is ugyanilyen nehéz volt. Nem bírod elviselni a butaságot? Azt nem. Az az ellenségem. Megpróbálok harcolni a butasággal, de hát nem lehet. Eszéről, valaki buta, az buta. De, de megpróbálom egy kicsit az agyát csiszolni. Viszont, ha még buta és rossz indul, akkor végem van. Akkor, akkor elküldöm, volt ilyen, sok ilyen volt, hogy, hogy azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó tanítani téged, menjél, menjél máshova. Mindig van mit csinálnod, bár néha azt hiszed, hogy nincs? Mindig, mindig, mindig, mindig, soha nem unatkozom, mindig találok valamit itthon vagy, vagy az iskolában. Nagyon sokat maradok sokáig este az iskolában, és akkor ott gyakorlok, és nem tudom. Szerintem szóval mindig tudok valamit csinálni, mindig. Veled nem egyszerű. Nem. <gül> Visszaugrunk 30 <gül> esztendőt, ott ismertelek meg. Akkor kezdtem rádiózni 1995, és volt egy kollégám, aki sejpített, és egyszer azt mondta, hogy ő, nem tudom, hogy jött elő a beszélgetés, hogy ő jár beszélni, tanulni. Mondom, mi van? És próbáltam szóra binni, eltelt közben x hónap, nem tudom, mire, hát akkor elmondom, ő ilyen volt, mindegy. Biztos beugrik, hogy ki ő. Okos volt, értelmes volt, jó fej volt, de valahogy így válaszolt nekem. Na aztán megtudtam, hogy mi ez, mit jelent, de először magamba nevettem, hogy mi az, hogy beszélni, tanulni. Hát az ember megszületik, és tud beszélni. Majd találkoztam veled, fogadtál, és én azt hiszem körülbelül fél éven keresztül, nem tudom milyen gyakran jártam, talán heti egyszer ilyesmi, fél éven keresztül kinevettelek. Emlékszel te erre? van ez? Nem hiszem, hogy annyira te hát, hogy kinevettél arra, nem emlékszem, de a fél évig biztos jártál, vagy még támogatál. Nem, sokkal tovább, de az első fél év az nagyon-nagyon, tehát harcoltunk egymással. Én azon nem Aha. téged nevettelek, ébosan, kinevettem ezt az egészet, hogy zzz, mit csinál, minek csinálja, nem tudom miért, ez Nekem vicces volt. És, és ugye akkor én azért ilyen vicces műsort is készítettem. És aztán mondtad, hogy arra forduljak, arra forduljak, és amikor mondtad, hogy hova vegyem a levegőt, és az nem jött össze, akkor bepipultam. Mi az, hogy nem tudom oda venni a levegőt, és akkor így fújt, arra beszél, ezt csinált, és aztán egyszer csak elkaptam, hogy hogy kell fogalmazni, meg volt a cérnát, megfogtam, vagy mit tudom, és onyétól kezdve Szívesen, nagyon szívesen jártam. Addig is csak, csak nem, nem tudom. És aztán azt hiszem, hogy körülbelül de vagy három évig. Jártam, aztán igen. megismerkedtünk, beszélgettünk. És igen jókat. Ezért bátorkodtam feltenni bizonyos kérdéseket, viszont bizonyosakról nem voltak meggyőződéseim, csak érzeteim. Úgyhogy például Aha. ez a veled nem egyszerű, ez, ez inkább magamra volt talán mondható. Aztán megismerkedtünk. Menjünk vissza még jobban az időben. A te gyermekkorod mennyire volt egyszerű? Hát az én gyermekkorom nagyon-nagyon nehéz volt, mert én áborús gyerek vagyok. 40-ben házosodtak a szüleim, 41-ben született egy lány testvérem, az meghalt, utána jöttem én, és én sem voltam könnyűeset, mert farfekéses voltam is, ugye, akkor nem kórházba szültek a nők, hanem bábával, és a szegény anyámnak biztos nagyon nehéz volt. És utána jött egy fiú testvérem, az ő, ő is meghalt. Hmm. És utána rögtön jött a háború. Tehát két éves voltam, amikor apámat elvitték hadifogságba, ott maradtam anyámmal, és ott, ahol én laktam Nagyatádon és a környékén, nagyon kemény harc volt, úgyhogy nekünk menekülni kellett. Amikor visszatottunk jönni, a lakásba semmit nem találtunk, semmit. Úgyhogy jártuk a házakat, hogy esetleg valahol megtalálunk egy-két butort a miénk is. Szóval azok nagyon nehéz idők voltak, és utána meg nem volt étel. Nem voltak boltok, nem voltak nyitva a boltok, mert nem, nem volt mit árulni. És amikor kinyitottak, akkor is olyan módon, hogy ha valaki vitt tojást és kért érte lisztet, vagy vitt káposztát és kért érte tojás, az nagyon-nagyon nehezen indult be az élet. Nem volt mit enni. Anyám elment az apósának dolgozni azért, hogy adjon egy kis káposztát meg krumplit, és nem tudott engem hova vinni, akkor bevitt a papokhoz, hogy vigyázzanak rám. Szóval ilyen nagyon nehezen indult be a háború után az élet. Apám mikor megjött, hát nem volt jó a kapcsolatom velem. Ő rettenetes dolgokat élt át a hadifogságba, úgyhogy csoda, hogy egyáltalán életben maradt, és hogy a szeretetet, az idegrendszerét, minden tönkretett a hadifogság. Ő azt várta, hogy én jaj, de fogom szeretni majd őt, hogy megjött az apu. De nem ez történt, hanem a mi udvarunkban volt egy ilyen kórház felállítva, és ott orosz katonák voltak, ilyen fufajkás katonák voltak, akik hát éjszaka leitták magukat. Vodkával, és akkor félni kellett. Anyámmal már este nem mertünk villanyt kapcsolni, meg mozogni, le kellett feküdni, és féltünk, féltünk. Nagyon sokat féltem, gyerekként. Mennyi idős és... voltál, amikor édesapád visszajött? Várjál, csak négy évig volt oda, tehát 44-ben ment el, az 48 volt. Én meg akkor 48-ban voltam, 6 éves, 7 éves valahogy. És akkor innen vannak emlékek? És ha a háború, az első persze két éves koromtól van a háborúból emlékem, mind a mai napig hallom azt a hangot, amikor jöttek a bombázó gépek, mert azok a repülők, mert azok alacsonyan szálltak, és nagy, nagy zajjal jöttek, és anyám megtanított, hogyha ezt a hangot hallod, akkor azonnal szaladja bunkerba. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt, amikor apám megérkezett, mert ugyanolyan fufajkás katona jött be a a lakásban, mint akik ott kint, akiktől féltünk. És akkor én elkezdtem ki, kiabálni, hogy ez nem az én apukám, én nem, nem, nem akarom ezt az, az apukámat, én nekem nem ő az apukám, és kiabáltam, és apám nem értette, hogy én miért vagyok ilyen, sokáig nem is értették meg. És attól kezdve nem volt jó a kapcsolatom apámmal. Csak amikor megöregedett és megbetegedett akkor, akkor közeledtünk egymáshoz. Ezt ki lehet é. dolgozni? Ki tudtad é. ezt dolgozni magadból, szerinted? Most már igen. Most Tehát már akkor igen. Amikor, amikor ő, mert nagyon kemény ember volt, nagyon durva és nagyon kemény ember volt, és amikor ő megbetegedett, és rá volt utalva ugye, a családra, meg ránk, igen. akkor abban az állapotában engedett, és akkor nagyon sok dologra rájött, Mondta nekem, hogy neked kellett volna fiúnak születni, hmm. mert hogy, hogy bennem látta azt, hogy, hogy én törekvő vagyok, szorgalmas vagyok, mert apám nagyon szorgalmas ember volt. Erről sose beszélgettem veled, most Igen. azt hiszem, hogy megvan, hogy miért vagy olyan erős, amilyen erős, nekem mindig is láttalak, és, és hallak most is. Most fizikálisan nem tudom öt, akárhány nem is tudom pontosan, hány éve találkoztunk. Persze közben még beszéltünk néha-néha nem sűrűn az elmúlt években, akkor azért mondtad ezt a betegséget, azt a betegséget, hát ugye nem szabad még mindig pontosan kimondani, de hogy 18 mínusz vagy, és akkor, amikor az ember sok bölcső Él, éli, a létét rendelkezik, akkor azért sok mindent felismer. Mi a te legnagyobb felismerésed? Mondjuk itt a gyerekkor, felnőttkor. Hát a gyerekkor felismerése az, hogy anyám mindig mellettem volt, de apám majd mondhatnám, hogy kitagadott, amikor eljöttem Pécsre tanulni, holott ő vette meg az ongolát nekem hat éves koromba, és akkor nekem eldőlt a sorsom. Én beleszerettem az ongorába, a zenébe, és az teljesen világos volt, hogy nekem ezen a pályán kell tovább menni. És amikor leérettségiztem és eljöttem Nagyatádról, akkor ő azt mondta, hogy levettem a kezem rólad, nem, nem is foglak támogatni, éhen fogsz halni, mert ebből a, ezzel a szakmával nem lehet megélni. És, és amikor aztán jöttek a, a sikerek, meg a Jött Vietnám, az egy nagyon nagy dolog volt az életembe, és kormányki küldetéssel kerültem Vietnámba, és akkor ezeket úgy kezdte, hogy magába földolgozni, hogy hát az vagy te. Igen, hogy, igen, hogy, hogy mégsem jó gondolja ő ezeket a dolgokat. De, de akkor se adta föl, szóval ezt a fe, kemény férfiasságát nem, soha nem tudta föladni, mindaddig, amíg beteg nem lett. Igen, viszont amit azt mondod, hogy ott megélhetett, amíg fogságban volt, azért az eleve hosszú idő, azt mondod négy év, ki tudja ott, mi történik a, a lélekkel már csak nekünk elég egy furcsa jelenet a mai világunkban. És akkor, jaj, jóisten, isten, ki, már kiabálunk, hogy mi történt az, velünk. Csak csúnyán nézett ránk a néni vagy a bácsi. Úristen, isten, már hát... hívjuk a nem tudom én micsodát. Hát, de ideig fajult ez a minden. Meg amit, amiről beszélsz, hogy nem volt étel, nem lehetett mit venni. Te ugye itt vagy, ezt még el tudod mondani, sajnos ezt elmondod, és ezek az öröklődések most mekkora károkat okoznak a fiatalokban. És most, jaj, Xbox van meg, én nem tudom, minden van, de egy csomó minden még mindig nem került hát a helyére. Nem is tudom, hogy kell ezt fogalmazni. Szeretnék veled majd filozofálgatni, viszont meg lett a zongora. Az első pittyentésed megvan? Megvan, meg, meg, meg? Na akkor azt így föl tudod eleveníteni, kérlek. Jaj, leültem mellé, és hát ugye akkor még nem tudtam játszani, de, de szó szerint beleszerettem az zongorába, talamokat kerestem rajta, és akkor anyám azt mondta, hogy akkor el kell menni tanulni, mert hát látta, hogy ez mennyire érdekel engem. Nem tudtam elaludni este, mert ott az zongora mellett voltam éjfélig vagy egy óráig és volt az udvar végébe egy kis törpe almafa, és oda kiültem éjfélkor, néztem a csillagokat, hallgattam a békák kurutyolását, és az ongora mellől mentem el, úgyhogy tele volt a lelkem, sok-sok, nagyon sok szép zenei gondolattal már akkor. És akkor te tanultál hol, mit? Pontosan. igen hát a, a tanultam egy akkor nem volt még zeneiskola, nagy mm -hmm. sőt az országban kevés volt volt egy, egy idősebb hölgy, aki aki nagyon jól zongorázott tényleg jól zongorázott és akkor azt mondta, hogy hát ő vállal engem, megtanított keringőkre meg, szóval rájött, hogy én egy nagyon tehetség vagyok és nagyon jók a kezeim, és nagyon hamar megtanulok mindent. És akkor oda költözött nagyatádra egy házaspár, és a feleség Zongora tanárnő volt. Na, ő beindított egy, egy iskolaszerűt műveldési házba, és akkor én rögtön mentem ez mondja, gimnazista éveimben volt, és volt egy fantasztikus osztályfőnökem, hát én neki szinte mindent köszönhetek a fiatalságomból, vagy a fiatalságom alatt, mert ő felismerte, apám nem ismerte fel bennöm a tehetséget. Az osztályfőnökön viszont igen, és akkor ő nagyon rajta volt, elvitt Helikonra versenyezni, akkor megnyertem a Helikont, jelentkeztem Szegedre, Zongoraszakra nem vettek föl, de énekre fölvettek, és a hazafelé anyám azt mondta, hogy ide nem jöhetsz, mert nagyon messze van, és soha nem jössz haza. És akkor hát így jöttünk Pécsre. Pécsen aztán három évig kellett nekem elméletet tanulni, akkor zongorát tanultam, tehát elméleti tudásom nem volt, és akkor ezt el kellett végezni. Három évig jártam, de az nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt, mert a második éven már bekerültem a színházba énekelni akkor ott nekem megnyílt a világ. Akkor itt volt a német Antal a nagy opera rendező, aki, akit kitaszítottak Budapestről hm. politikai okok miatt, és akkor ide lejött, és mindent megrendezett. Puccinit, Verdit, mind, minden. A, mind, hm. Egy hét, héten, három négy este operát játszottunk, és mindig tele volt a színház. Tudod, most azt kérném tőled, hogy sorolt fel azokat, akiknek a te tudásodból valamennyit átadtál. Ha akarod, mondod, ha nem, nem. Az érdekelne nagyon, hogy most te, ahogy mesélsz, mit érzel? Hát az, hogy rengeteg mondani van. Ezt érzem én is. Igen. Tehát, hogy ezt írni könyvet, már régóta ígérem, hogy irányom. Ú, ezt még meg... mondtad is egyszer évekkel ezelőtt, de. hogy fogsz. Akkor ezek szerint nem ültél neki. Még eddig nem, de meg megcsinálom, most megcsinálom. <gül> Jó, most, most, most nem még várja picit, egy fél órát még várjál. Jó, Fél óra múlva kezd. Aztán te ugye bejártad a világ egy részét. Hogy ezt került... a fél világ. A fél, a fél... Hogy kerültél te Ó, most hirtelen akartam mondani a nem Hollandiát, hanem Finnországot. Hogy kerültél oda? Finnországba, hát ez nagyon érdekes volt. Az. A, tudod, én közben hívő lettem, volt egy tíz éves szakasz az életemben, ami, amikor ateizmust annyira erőltették, hogy meg nincs Isten, meg nem tudom. És valahogy bedöltem is, mondjuk azt, hogy nincs Isten, ezt el, de azt, hogy hát nem a vallás, meg a nem tudom, Ezeket elhittem, és, és elfordultam Istentől is. Akkor jöttek a borzasztó kemény dolgok, betegségek, intrikák, bosszúk, gonoszságok, minden jött, minden jött. És akkor megbetegedtem, és volt egy hatalmas nagy műtétem, és akkor... Ekkor föntjártam. hány éves voltál, bocsánat, körülbelül? Hát, várja, csak olyan, negyven valamennyi. Igen? 40 valamennyi. És, és hát klinikai halálban voltam, és ott fönt jártam. Be akartam jutni a fénybe, de a fényt elfötte egy nagy szürke felhő, és azon nem bírtam átmenni, nem bírtam átmenni. És akkor megszólalt egy hang, hogy vissza kell menned, mert dolgod van. Na most ez, nagyon nehezen jöttem vissza, mint a kis herceg, nagyon nehezen tudtam visszailleszkedni, és visszamenni a munkahelyemre, mert tudtam, hogy megint a gonoszság fog körülvenni, és úgy éreztem, hogy én ebbe a klinikai halálba megtisztultam. Na mindegy. De nem, nem mindegy, munk. bocsánat, nem mindegy. A műtét után tíz napig éberkómába voltam, ami azt jelentette, hogy, hogy semmi fájdalmam a nagy műtét ellenére nem volt. Csak léteztem, de nem kom kommunikáltam senkivel, nem beszéltem, de hallottam, hogy mit beszélnek. Szóval egy ilyen, egy ilyen eufonikus állapotban voltam tíz napig, és akkor, mikor kiszedték a csöveket, meg mindenfélét, akkor, akkor viszont egyik persze a másikra fölültem az ágyba, és odamentem a mosdóhoz, és megmusakodtam. És nem értették, hogy ez a nő még tegnap meg akart hallni, ma meg milyen, milyen éber. És mi, mi hozott ami. vissza? Az van? meg Van van erről valami? Ez, Ki a, ez hogy visszaküldtek. Oké, okay, de miért? Az, van, van erre válasz? Most, ezt most fejtettem meg, képzeld Na. el, hogy most fejtettem meg, hogy én miért, mert amikor bementem műtétre, én mondtam a profnak, ismertem jól, Mondtam a profnak, hogy adjon mindenből egy kicsivel többet, mert én nem akarok visszajönni. Uh -huh. Olyan mély ponton voltam. És azt mondta, hogy hát Márta, én az életre esküdtem, nem a halálra, és, és akkor vissza, visszahozott, és, és akkor még egy hónapig lábadoztam fönn Pesten a húgomnál, és lementünk sétálni, és azt mondja a húgom, hogy vigyázz, mert ott van egy gödör, ne lép bele, mert fölreped a sebed és mondom, nem, nem fog belelépni, mert az én lábamat valaki vezeti. Hmm. És micsoda, hogy valaki, hát nincs itt a hátam mögött senki, hát, ez a valaki. Hát, de mondom, nem én vezetem a lábamat, hanem valaki. Uh -huh. És ez a valaki az őrangyalom volt. És az őrangyalom fél évig még utána, utána hmm. velem volt. Amíg föl, föl nem erősödtem, hogy most már tényleg itt vagyok. És mi az és ok? A pontos ok? Hogy visszajöttél? Hát ez a, ez a feladat. Na most erre jöttem most rá, hogy én miért nem mehettem De át miért azonat... nem? Bocs, lehet, hogy nem figyeltem erre eléggé. Miért jöttél vissza? Hát azért, mert azt mondták, hogy dolgom van. És mi? És az -e azt hittem sokáig. Sokáig azt hittem, hogy az a dolgom, hogy, hogy többet kell még dolgoznom, és több embernek segíteni, Aha. és nem tudom, és mint a, mint, a, mint a póka falon rohangáltam, tanítottam Pesten, tanítottam Kaposváron, tanítottam Pécsen, mentem haza anyámhoz, sokszor nem is tudtam a vonaton, hogy most erre is megyek, most ja. hova megyek. És Finnországból szóval... indultunk ki, de hogy igen, finn... ez, ez, ezért jöttél, maradtál, Na most várjál csak, ez nagyon bonyolult. Tehát felépültem, és a Jóisten azt mondta, hogy mindaz, amit itt nem kaptál meg, elküldelek téged Finnországba, majd ott megkapod. Hm. Na most ez az elküldelek téged, ez úgy a kezembe rakta szinte, mert én soha nem gondoltam volna, hogy én Finnországnak a, a második legnagyobb színházának leszek az énekmestere. Ezt soha nem gondoltam volna. Ilyen nyelvtanfolyamon voltam kint Finnországban, és a, a Finn barátnőmnél laktam, és elmentünk sétálni. A színház előtt mentünk el, és mondtam, hogy menjünk be, látogassuk meg az Inkerit. Az egy, egy vezető színésznő volt ott, egy idősebb hölgy, aki sokat járt Magyarországon, és ismertem. Látogassuk meg az Inkerit. Bementünk, Inkeri már nem volt ott, de jött velünk szembe egy csodálatos, gyönyörű, szőkehajú díva, és megkérdezte, hogy kit várunk, és mondtuk, hogy Inkeri, Inkeri már nincs itt. De kik vagyunk? A barátnám azt mondja, hogy hát Márta Unkariszta Pécsiszte. Unkariszta Péciste Ez azt jelenti, hogy Magyarországról Pécs, Pécsről jött. Igen, mert ő járt már Pécsen. Hm. És azt mondja, az éjjel azt álmodtam, hogy nekem lesz újra egy magyar barátnőm. Jó, kezdjük. És, és ott álltam. És akkor megkérdezted, de hogy én ki vagyok? Azt mondom neki, hogy én Lauló Opetája vagyok. Lauló Opetája? Hát ez nem igaz, hát magánkívül volt. Azt mondja, hát mi évek óta keresünk Lauló énektanárt, mert az itteniek nem felelnek meg, mert egy színésznek nem bakot kell tanítani, hanem egészen más. Azt mondja, én mindjárt veszek tőled egy énekórát. És megvolt az énekóra, hát teljesen bezsongott, és azt mondta, hogy neked ide kell jönni, neked itt kell tanítani. Mert rögtön fölvitt az igazgatóhoz, bemutatott, hogy megvan az tanárnő. Az igazgató azt mondta, menjünk le a gazdaságiba, mert hogy ha van rá pénz, akkor oké, okay, ő benne van. A gazdasági vezető azt mondta, hogy hát a színe nem tud nekem fizetni, de a színház mellett van egy, egy civil alapítvány, színházat támogató civil alapítvány, ez tagdíjas, tehát nekik pénzük van, és ez azért jött létre, hogy a színészeket segítse. Tehát egy színész el akar menni mondjuk Londonba megnézni a macskákat, akkor ez az alapítvány fizeti neki az összes költséget. Mondja ez az igazgató, hogy ők adnak neked egy éves stipendium És még haza jöttem szinte, már itt volt a levél, a kikérő levél, a -abban az évben már mentem ki tanítani, és rögtön belepotyantam ott a Denevérbe, Johann Tarnusz Denevérjébe. Ó, hát olyan klassz énekesek voltak ott, akik Amerikában tanultak, és azt mondom, jaj, de jó, te olyan vagy, mint az amerikai ének tanár. Hát. <suckles> és, és akkor a vége az lát, hogy benne volt a szerződésemben, hogy be kell mutatni az évi anyagot, hogy mit tanítottam nekik, Hát gondoltam, hogy ilyen házan belüli kis koncertet csinálunk, de nem ám, hanem jött a szilveszter, és mondták, hogy a szilveszteri műsort nekem kell megrendezni, ez lesz a bemutatkozás. A és akkor mondta, hát én nem tudok mást elképzelni, csak show műsort. A színészek nagyon benne voltak, nagyon sokat segítettek, a, a diszlet gyönyörű volt, mindenki valahogy azt akarta, hogy ez nagyon jól sikerüljen. A, a világosítók, és mindenki. Tényleg jól sikerült a műsor, fögöny lement, és bejelentette az egyik vezető színész, hogy a Mártát annyira megszeretjük, és annyira jól tanít, meg is jelent az újságban, hogy Lolstava pedagógia, hogy fantasztikus pedagógia ez, amit én csinálok, és hogy, hogy én a lakti számára egy ajándék vagyok, nem akarnak elengedni, maradjak még itt, és akkor így lett belőle, Mennyi, három és fél, né? majdnem négy év. De Utána visszajártál? Én úgy tudom, igen. Igen, igen de hazajöttem, mert akkor össz, omlott össze a Szovjetunió. Aha. És én akkor éppen Kanadában voltam a bátyámnál, és mikor visszaedtem, nem ismertem rá a városra. Mindenütt ki volt írva, jön nagy plakátok, hogy lopuműnti, hogy végkijárosítás, hogy bezárunk, meg nem tudom. Újságok megírták, hogy bankokban munkahelyekről 50-es ével küldik el az embereket, a színházból is küldtek el. És kezdtem rosszul érezni magam, hogy úristen, hát biztos azt gondolják, hogy nekik menni kell, a magyar meg itt van, de soha senki nem mondta, hogy én menjek el. Viszont a, a lakásomnál egy háromszobás gyönyörű belvárosi lakásban laktam, és az is ajándék volt. Bementem a barátnőmmel meglátogatni egy hölgyet a Diakonissa házba, cukorbeteg volt, tehát ő nagy magyar barát volt. Kérdezte hol laksz? És mondom, hát a mérő barát Á, nem, itt van a kulcs, menjél az én lakásomba, üresen áll, nem kell fizetned semmit, csak azt, amit hmm. használsz. Hát ez egy ajándék volt nekem. Márta, én nem én... is tudok tőled kérdezni, mert én, én most csak így hallgatlak, mint a, mint, nézlek, mint egy filmet. Igazából, és kell, ki kell mondjam, elbűvölsz azzal, aki vagy. Na most ez ilyen jó nagy udvarlás, de ez, ez, ezek tények. De bele kell, hogy kérdezzek, mert reny túl sok minden is érdekel. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent mesélsz, és mindenféle jársz. Hol ért véget teljesen Finnország? 25 év után ért véget. Mindig akkor volt vége, mert utána visszamentem, vagy mondtad, hogy visszamentem, igen, visszamentem már csak kurzusokra, minden évben háromszor mentem kurzusra, de ezt a nyári egyetem rendezte nekem, tíz évig folyt ez laktiba, akkor nyugdíjba ment a rektornő, és az új már nem támogatta annyira, és akkor el kellett vinni Hüvinkébe, mert a Hüvinké igazgatónő, a Kanzálai Szopisztónak az igazgatónője, az járt hozzám a kurzusokra, és kérdeztem tőle, hogy te meg tudod rendezni ezt a kurzust. Persze, persze, persze, és akkor attól kezdve Hüvinkébe volt, még tíz évig ez a kurzus, az már húsz év, Utána már akkor EU-ba volt Finnország, és az EU hozott egy ilyen rendeletet külföldi nemének hanem bármilyen tanárokat nem lehet alkalmazni, mert nagyon drágák, ki kellett fizetni a repülőjegyet, a szállást, a étkezést, a tiszteletdíjat, a mindent. Tehát ez tényleg drága volt, és akkor megszűnt ez a... Státusz, hogy de Nem akarták abba hagyni, mert nagyon-nagyon megszerettek engem, és én is őket, és akkor ilyen koti kurzusokat rendeztünk, a házi kurzusokat. Tehát akinek nagy lakása volt, nagy napalia volt, és ott volt zongora, akkor ott rendeztük meg. Na, ez ment olyan három-négy évig körülbelül. Aztán ők is öregedtek meg én is, úgyhogy akkor lett vége. Fáj? Viszont rossz? Nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt. És most? és most? Most is fáj, mert annyiszor gondolok rá, hogy vissza kéne menni, csak... Csak megölelni őket. Hmm. Csak egyszer megölelni, és elbeszélgetni velük, hogy mennyi minden. Hiszed, hát, hogy ott fönt találkoztok? Ahogy te biztos. fogalmazod ott fönt. Egész biztos. Fogsz biztos. nekik zongorázni? Az biztos. Nekem nem biztos, nekem lehet, hogy még mindig a levegővételnél kell, majd megragadjak, hogy Zoli, oda a köldök alá. Foniáter lettél, tehát, hogy a kezed közé kerültem, és mások is. Mennyire élvezed? Hogy lehet külön a kettőt? könnyedén? Tehát mondjuk, amikor zongorázol önmagadnak, van-e olyan? Csak úgy Lesz leülsz, olyan. és zongorázol? No, Még mindig. Tanítasz valakit énekelni, illetve beszélni. Tehát sz, z, a... B. Igen. Hogy választott külön? Melyik a csúcs? Nyilván Tudom, az éneklisem. Az... Ja, De a foniatria meg azért jó, mert csodálatos azt látni, hogy olyan emberek, akik bejönnek hang nélkül, és, és meggyógyulnak. Volt olyan idős öreg néni, aki egyáltalán felrobbant a gázpalack és olyan sokot kapott, hogy nem tudott utána beszélni. Leírta nekem, hogy csak annyira tanítson meg, hogy az unokámmal még egyszer tudja beszélni. Amikor rendbe jöttem és mondtam, nénék, ha megcsinálja, amit én kérek, az ő mindent megcsinál, akkor garantálom, hogy megtanul. És akkor, mikor végeztünk, akkor most ezt nem ismerem ki elmondani, Letérdelt előttem és kezed hogy azt mondta, hogy nem tudok magának semmi mást adni, csak a, a, a nagy szeretetemet, hogy ezt meg tudtam velem tenni. Mennyien hát, tudják a... ezt most megadni? Kijöttek ki ezt... könnyeim. Uh -huh. Hát mondjuk ezen nem csodálkozom. De mennyi ember tud ilyet tenni? így megköszönni. Ja, adok egy húszast. Elég? Á, jó. Szia, kösz. És elég. Sokszor... Most már is sincs. Most már pénz sincs meg. Ja, sincs. Jó, mert most mondom, na, de hogy volt ilyen, vagy akár van is volt, ilyen. Persze volt. Persze mm, volt. És akkor azon csodálkozom Én soha nem fogadtam el. Pénz soha nem fogadtam mm -hmm. el. Még az ajándékokat sem nagyon. Direkt mikor közeledett az, hogy elvállunk akkor mondtam, hogy nehogy hozzon valamit, mert én nem fogom elfogadni. De hát azért néha-néha de inkább ilyen kézi munkákat csináltak, amik mind a mai napig megvannak. Aha. Igazából nem feltétlenül rád gondolok e tekintetben, hanem maga az, hogy hogyan köszönünk meg valamit. Jó, hát most, ha minden nap mindenki, én is oda mentem volna, ugyanezt megteszem, amit most elmondtál, ha ebből sok van, akkor persze egy idő után ez már nem releváns, de nem is tudjuk megtenni talán, nem is, nem is érezzük át. Tehát, hogy valaki Igen. tényleg megköszön, talán még, még ott, ha lehúzzuk a sok-sok-sok-sok-sok nagyon sok réteget, és azt mondjuk, hogy na, ez az ember valóban megköszöntett, tényleg. Ez most jól esett, köszönöm én is. Igen. Mi volt az első szó, ami kijött nála, ha megvan, ha szabad mondani? Tehát ugye ő nem tudott megszólalni a sok miatt, és mondta, hogy az unokájával legalább hadd tudjon kommunikálni. Emlékszel, ami elsőnek tőle jött hang? szó. Sikerült meggyógyítanod valamennyire? Aztán megszólalt? Persze, hát a végén már nagyon jól beszélt. Tehát visszajött az a sok elszállt? Volt Finnországban is olyan betegem, aki ki nem tudott, szintén ilyen sokkos állapot nem tudott megszólalni, és már mindenhol volt, minden orvosnál, és senki nem tud segíteni, és volt egy, egy hölgy, egy tanárnő, aki járt az inkúzusomra, és ajánlotta neki, hogy menjen a Mártához, biztos segíteni. Eljött, akkor elkezdtem a légző gyakorlatokat csinálni vele, akkor um, egyszer csak, nem a hányadik alkalommal, nem rögtön, egyszer csak, mint a, mint a vulkán, kitört belőle, hogy EJTI! Ez az EJTI, ez anyát jelent. Akkor megkérdeztem, hogy valami gond van az anyával, és mondta, hogy igen, most tudta meg, hogy rákos. És ez, ez hogy az anyja rákos lett, ez olyan belső blokkolást csinált nála, hogy egyszerűen nem tud beszélni. Akkor most filozofizál, filozofizálódjunk, jó? Filozofáljunk? Jó. Ha benne vagy. Benne, persze. Adok egy tollat és egy papírt, üres. A toll olyan, amilyet szeretnél. Le tudod-e rajzolni ezt a létet? Segítek, ha ebből nem jön át az, amire én gondolok, amit én kérek. Mármint ezt a hangtalanságot? Nem. Volt, vagy Mi az egész emberünk létünket. Te vagy a teremtő. Figyelj, a... Ha rosszat kérdezek, mert úgy érzed, akkor nyugodtan. Te vagy az első, akinek így teszem fel ezt a kérdést. Mert pedzegettem két előző beszélgetésben. De mivel tele vagy vagy élettapasztalattal, említetted, hogy voltál valamerre, mondjuk ott fönt, ahogy te fogalmazol, igen. le tudnád rajzolni? Lehogy hogy ne, ez mind a mai napig előttem. Nem, az, nem. nem. Bocs, igen, azt, az megvan. Azt, abban biztos vagyok, hogy azt le tudnád. De hogy tudnál leteremteni, teremteni, akkor segítek. Megteremtette hát az, egész... az ember a mindenfélét is. Autót, ilyen-olyan dolgokat, a kábelhálózat, a mit tudom én, sorolhatjuk a rengeteg mindent. És most az éjjájt, robotot. Tehát mi leképeztük valamilyen szinten, mondjuk nézzük innen, önmagunkat, a pc -t. Most már kimondódik, hogy az ember, amit az agyában, meg a, meg a tudatalatti, meg a tudatos, stb. Ugye nem mindegy, mire gondolsz, mire gondolunk, és ugye teremtünk. Állítólag megvan a szabad akarat, ugye ez a Biblia, erőre. Ha te, a te tapasztalataidból gondolod, át ezt le tudnád e rajzolni. Tudsz-e teremteni egy ilyet, hogy így mondjam? Hát figyelj, teremteni nem tudok, mert az csak Isten tud. De az ő segítségével tudok olyan dolgokat tenni, amik, mint az adyunktusnő mondta, hogy neked valami olyan tudásod van, ami, ami nekünk nincs, mondta ő. Tehát én a Foniátria alatt is, meg az éneklésben is, mindig kapcsolatot kerestem Istennel. Uh -huh. Tehát Istenen keresztül, Tudok olyan dolgokat véghez vinni, mint amit mondtál, hogy varázsló vagyok. De én állandóan kapcsolatban voltam, tehát amikor foglalkoztam a beteggel, nagyon sokszor megkérdeztem, hogy uram, jól csinálom, nem, nem szeretnék rosszat csinálni, vagy rosszat tenni neki, jól csinálom, és mindig jött a válasz, hogy igen, csináld. Azt már mondták rád, hogy megbudjantál, jaj, Márti, miket Mondtán. beszélsz, jaj, Istenem, te gonosz, boszorkány, eded, igen, igen, igen, mert az, igen. amit te most mondasz, hát most ezt én elmondom a gyerekeimnek, ők még talán valamilyen szinten, 9, 12, 15 évesekről beszélünk, még valamilyen szinten érzékelhet Gethetik a kilenc érzik el is, és éveken keresztül érdekes dolgokat a gyerek, te... gyerek, gyerek Igen, a gyerek biztos befogadó. De én, én erősen spirituális lény vagyok. Spirituális, ez az, izé, szócska, igen, értem, amit mondasz. Ez kell hozzá! ez kell mert különben nincs kapcsolatod. De egy visszagondolok, az egyik beszélgető partneremet lehűjéstem idézőjelesen, mert ugye, Erről még mindig nem lehet csak úgy beszélgetni. Már ugyan sok minden van a mindenféle social médiákban, mindenki is kócs, meg mindenki tud minden meg én, de már nem bántok senkit. Igazándiból olyan mély érzések, ha feltörnek valakiből, az hülye. Most én bemegyek a munkahelyemre, és azt mondom a, a vezetőnek, vagy a kollégának, hogy figyelj csak, Isten azt üzente nekem, hogy meg kell érintsem a válad. Hülye vagy! Na itt tartunk, én azt nem, gondolom. Ilyen módon nem, ilyen módon nem szabad közölni. Na, mert ez most ő... ez egy nagyon erős, persze, ez egy nagyon erős közlés természetesen, de ha még a finom is, ott vagyunk még. Én azt érzékelem a világ nagy részéből, bár már, mintha egyre többen nyitnának, hogy mintha ezen, lenn, ezen túl is lenne valami. Nem mondom, hogy rajzold le, le tudod, én sem tudom. Én csak kérdezem, hogy van-e olyan érzésed, hogy ez a szabad akarathoz persze köthető, hogy ott úgy nem folytatta tovább. Ha most a, te Istennek mondod, én a nagy valaminek, a nagy galaktikális meg a mindenségben a teremtőnek, vagy a rajzolónak, a művésznek, a csúcsnak, akármi. hogy Igen. valahogy ott, ott nem fejezte be, nem írta tovább. Itt jön már be a szabad akarat. Ö, nem. Hogy az ember tovább írhatja, rajzolhatja? Ő, ő, ő, ő vagy? teljesen tisztában van veled, ő befejezte, ő pontosan tudja, minden percedet Tudja. mint ahogy az őrangyalom az én lábamat vezette. Uh -huh. Meg a, beültem az autóba, mindig megkérdeztem tőle, hogy itt vagy velem, hogy mehetek nyugodtan, nem kell félnem. Igen, jött a válasz a fülembe. Tehát ezt a professzorom megkérdezte, hogy ez, ez hogy, hogy működött ez a válasz? Hát ez tulajdonképpen rezgés formájában jön, de az valahogy áttevődik a beszédedre. Uh -huh. és ez tehát, még van ahogy... egyébként, mert most múlt időben is fogalmazó van, van, van, néha van, igen tehát ez nem... van, van. Ha, ha, ha akarom meghívni akkor, akkor van, igen és nem lehet, hogy ő egy csak egy, egy kibúvó nem. Minden... menekülés, megmagyarázás nem, uh -huh. nem, nem nem, nem, nem, nem, nem egész... mondom, hogy nincs így, csak kérdezem mert hát ugye az ember azt mondja, ez hogy, ez hogy más, jaj, megbalandoltál, egész... ahogy fogalmazom nem, ez egy egész más, és ez csak nagyon mélyen, tehát nem lehet így nyilvánosság előtt csinálni. Na pedig tehát sokan nagyon, csinálják nyilvánosság. Nagyon előtt. le kell mélyülni az embernek, és akkor, akkor tudsz neki kérdéseket feltenni, és akkor válaszol. De a lényeg az, hogy én most már úgy látom az életemet, ha visszanézek, hogy ez a sok lóti annyira fölösleges volt. De annyira. Tehát a te életedben a te lótásod, futásod, erről beszélsz. Igen, igen, igen. az annyira fölösleges. Mit tettél volna, ha most ilyen volna ha? Hát azt az nem lehet tudni. mit csinálsz akkor a következő ebbéli, abbéli létedben? Tehát ugye a csalódás, a fájdalom, az kell, mert azon keresztül edződsz. Tehát nem lehet megúszni. Minden szülő meg akarja menteni a gyerekét ilyen dolgoktól, pedig nem lehet inkább minél több ilyenem mész át, annál erősebb leszel az életbe, Megkérdezték tőlem, hogy félek-e a haláltól, és mondtam, hogy én nem félek a haláltól. Én ezt teljesen mert, mert megvonta meg tőlem a félelmet. Ebben a klinika állapotomban én előtte rettentően féltem. Üldözött a rendőrség, fekete listán voltam, intrikák, gonoszságok, minden volt, és féltem. Ezután a betegség után ezt megvonta tőlem. Tehát nem félek. Abszolút eltűnt a félelem belőlem. Bizonyára feltették azt a kérdést, hogy miért Pécs? És miért nem Budapest? Volt ilyen? Volt, hogyne, hogyne, hogyne volt. Miért, hát nem, ez miért nem Budapest? Nagy, nagy tör, nagyon nagy törés volt, mert én nagyon-nagyon jól indultam. Országosan nevem volt szinte, jaj, a Balatensznek milyen szép hangja van, így beszéltek rólam a vonaton is. És, és hát nagyon sok oratóriumban énekeltem, de színházban is voltam, de azt ott hagytam, mert ott csak ígérgetések voltak, és nem lett belőle semmi. És oratóriumban énekeltem, amit meg nagyon-nagyon szerettem, és ma már sajnos nincsen. És a, lejött a Kodály, amikor Kodály Tadalomot énekeltünk, lejött és meghallgatta, és akkor azt mondta... Bocsánat, ha adott esetben fiatalabbak hallgatják, Kodály... Zoltán. Zoltán, aki akkor még ugye ért, tehát róla beszélsz. Azért itt most említünk a háborút meg, milyen háborúról beszélünk, hát nincs is háború. Ja, az ukrán, nem, nem, tehát egészen visszamentünk az időben. Mások, a a 1940-es évek. Igen. igen, bocsánat, tehát lejött Kodály Zoltán, igen. Lejött Kodály Zoltán meghallgatni, és a, őről a tudott dologot, hogy ő nem dicsérgetett, még a saját növendékeit sem. És azt mondta az a Györgynek, a karmesternek, hogy nagyon szép hangja van ennek a lánynak, nagyon tehetséges, vigyázz rá. Ez volt, hogy vigyázz rá. Hmm. És bejött az antal az öltözőnbe, és mondta, hogy tudod, hogy te mekkora dicséretet kaptál, és hogy vigyázzak rád. És ő volt az, aki széttört el a karrieremet, mert, hmm. mert én a tillai féle nevelőkázokórusba is énekeltem. Akkor indult be ez a Finnország-Magyarországi kapcsolatok, és először ugye a lisztkórus ment ki Finnországba, borzasztó szép útunk volt, és másodjára visszajöttek a finnek, és akkor megint hívtak Magyarországról a kórust, és hát ők úgy gondolták, hogy egy 50 tagú volt a, a, ez a mi kórusunk, és az sok volt nekik, hanem egy kisebb kórust, kisebb létszámú kórust hívnak, és ez a háza nagyon jó, jó volt. És ott is nekem, ugye ott is énekeltem, és ott is voltak szólóim. Annyira dühös lett az Antal, hogy, hogy ő ezt az utat elveszítette, hogy ő úgy gondolta, hogy ő most valami kis bosszút kieszel a tillai ellen. Neki az, az író, az talán ott volt a kávonal, ugye tudjuk, hogy az egyenesen a belügyminisztériumban ment, és felhívta a belügyminisztériumot, hogy ne, engem ne engedjenek ki. Már utra készen voltam, mikor jött a korus titkára a Bácsi és azt mondta, nagyon dörös volt, hogy mit csináltál, mit csináltál? Hát most kaptam egy a belügyminisztériumban táviratot, hogy te nem utazhatsz. Mit csináltál? Semmit. <gül> <gül> szóval így akarta megbosszulni, hogy a, az egyik énekesét nem, nem engedte ki. Azt azért tudni kell, hogy ez a kávonal, igen, a belügyminisztériumban csörgött. Itt a szocializmus, a szocialistának nevezett ah. rendszerről beszélünk 89 előtt, de hát jóval ez talán, vagy nem tudom, ez mennyivel előtte volt? 80-es évek, 80-es évek? Olyan, olyan, olyan igen. igen. Hát itt azért, ott azért Magyarországon volt egyfajta rendszer, ez a fajta rendszer. Egyébként én, mint telefonszerrel azt hiszem, még szereltem piros telefon ú, de lehetett oda menni hozzá, megérinteni, ránézni is alig lehetett, mint szerelőnek is. Persze. De hát most is vannak problémák, nem Magyarországról beszélek, az egész emberiséggel. Van bőven, bőven, bőven. Nem tudom, hol Persze. tartunk. Szerinted hol tartunk? A vége felé. Az mit jelent? Hát, még vissza van, még vissza van a Antikrisztus ideje, ami nagyon kegyetlen lesz de nem tudjuk, ki lesz az antikristus és utána, uh, utána egy nagy összeomlás lesz. Ezért lehet az, hogy összeomlottak annak idején, Babilonnál sorolhatnánk, mert egyszerűen eljuttatott odáig, az ember magát eljuttatta odáig, hogy mondjuk most átadtuk az éjjainak magunkat. Hát igen, hát figyelj, most ami történik a mondjuk a szexuális téren, ezek a borzalmak, ezek a prájdok és nem tudom is, ez olyan, mint szódom a gomora. Hát ilyen nincs, hát ez rennek, a demokrácia arról szól, hogy ott rendnek lenni kell. Én a finneknél megéltem az igazi demokráciát, mert akkor még nem voltak az EU-ba, hogy ott akkora rend volt, hogy bementél egy hivatalba, ott neked mindent elintéztek. Uh -huh. És, és akárhova mentél, mindent elintéződött. Itt is elég volt, egy piros telefon, ott is elintéződött minden. A Lehet, jó. hogy vissza kell hozni őket, nem tudom. Ez a Pride, illetve maga a politika, illetve maga a rendszer, a rendszerek, hogy kinek fejében mi van, te azt mondod, hogy öm, neked van angyalod, hát ezek mind-mind-mind másban, mindenkiben másképp mozgolódnak. Az az egyetlen helyzet, ami most eszedbe jut az életedből, ami a legjobb volt. Mi az? Most van-e valami, ami beugrik? Jön? Legeslegjobb. Ami, jobb ami nyevesz. szuper, úristen, jaj, de jó volt azt megélni, és elmondható. Egyetlen. Tulajdonképpen ez Finnország volt. Uh -huh. Maga az egész. Maga az egész. Én ott annyi szeretetet kaptam, annyi figyelmet, annyi elismerést, annyi ragaszkodást, nem is tudom elmondani, hogy ezért szeretnék visszamenni, hogy leüljek velük, hogy egyáltalán elmondjam, hogy... hogy Mi az oka, hogy nem mész? Hát részben anyagi, uh -huh. mert nagyon, ne, nagyon drága a finn repülőgép. De lehet, hogy mennem kell, mert a, a bank, van nekem a bankban ott pénzem, és nem, akar, nem tudom miért nem küldik. Tehát anyagi? anyagi? Oka van, tehát a egészségileg. Ez csak egy, egy ürügy, hanem, hogy nagyon-nagyon szeretnék velük mondom, találkozni, hogy megöleljen okay. őket. Oké, tehát meg. ez egy ürügy, azt mondod. mondod, na de milyen ok van? Van-e még ok, egészségügyi okod rá, ott nem fogadnának? Vagy ott fogadnának minden rendben, csak most egy gyűrűjed van, a pénz? Nem, hát ugye nehezen mozgok. Na, hát ak... azt meg lehetne van. oldani? Tudom is, hogy olyan műsor lennék, olyan szuper csávó lennék, aki azt mondja, hogy na, itt a pénz, és megoldjuk az egészségügyi lehetőséget, és szívem szerint úgy segítenék. de most ez így kijött. Akkor mennék? Hát... Hát, majd lesz egyszer egy ilyen műsor, egy ilyen beszélgetésem. Talán, vagy esetleg majd másik életünkben találkozunk. No, mi az, amit te megkérdeznél magadtól? Ö, hát ez, amit mondtam neked, hogy úgy érzem, hogy úgy, tehát azért nem tudtam átmenni azon a falon, mert akkor a fájdalmas batyuval mentem, annyira tele volt a batyu mindennel, csalódások, fájdalom, egészségi probléma, minden. Tehát ekkora batyuval nem lehet oda, át, oda menni, átmenni. Tehát ezek a halál előtti borzasztó fájdalmak, meg ezek a nagy betegségek, meg nem tudom, hogy micsoda. Le kell tenni a batyut. És mi a kérdésed? Csak úgy tudsz átmenni, hogy leteszed a batyut, és csak egyetlen dolgot tudsz átvinni, az a szeretet. És csak azt fogják megkérdezni fent, hogy szerettél -e. hm. És, és az azt mondtad, mondtad hogy nem annyira szerettél? És, és ahogy visszanéztem, nekem most ilyen lelkismeretfordulásom van, hogy, uh -huh. hogy lehet, hogy nem jól szerettem, lehet, hogy nem eleget szerettem, és lehet, hogy ott, ott bajba leszek. Uh -huh. De mit kellett volna, hogy kit kellett volna, hogy kellett volna, tehát megvan benned nevesítve, nem kell kimondani, tehát konkrét helyzetek vannak, hogy na ott, na ott, na ott, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ha meg hát, szabad, ő, két, ez nem? Például az, hogy többet foglalkoztam másokkal, mint magammal. Oh, ezt nagyon mondják mostanában az emberiségnek, ilyen bén, ezt nagyon nem kedvelem, de így van, így lehet megmondani, hogy az mint a szappan, az a szappan, a kenyér, a kenyér. Szóval, hogy az én időm. Nem, nem, a, nem az énre gondolok. Nem az énre gondolok. Én, hanem? Hanem, hanem uh, minden fizikai erőmet kiadtam. Fonyodon ugye tíz évig volt kurzusom Magyarországon is. Volt olyan, hogy úgy jöttem a kurzusról haza, úgy vezettem, hogy meg kellett állnom ott Marcali környékén, mert olyan szívszorítás jött rám, hogy nem bírtam tovább vezetni. És akkor uh, haza jött, hazaértem... Nagy nehezen egyenesen be mentem a kórházba. Tehát, hogy annyira lemerítettem magam, és annyira fizikailag kiadtam mindent, amit, ne, amit nem lett volna szabad. Dehogy adtál ki mindent, tehát úgy beszélgetünk most is, hogy én azt érzem, hogy, hogy 18 18 al beszélgetek. Egy olyan valakivel, akiből ömlik, árad, mit tudom én, dől a, a, az energiazerő. az erő. És tegnap, amikor egyeztettünk például, este 11 volt Magyarországon, fölém. föl, te fölé. fönt szoktál olyankor lenni. És, és az jött tehát hogy úristen, hát már fesz. Honnan ennyi erő? Miről beszélsz? Jó, értem egyébként, hogy mit mondasz, persze természetesen. Hát van még azért bőven, az hallatszik, de hát az élet... Hát az hála a jó Istennek, hogy, hogy valahogy potolja nekem időnként, de magam ellen dolgozom. És ez nem szabad. Uh -huh. Ezt nem szabad. Hát akkor kérdezz meg, hát el, többet, miért dolgozom magad ellen? Többet kellett volna foglalkozni a magánéletemmel például. Uh -huh. Olyan... Olyan kapcsolataim voltak, amikről már lehetett előre tudni, hogy nem lesz belőle semmi. És a nem kerestem, mert mindig azt hittem, hogy majd megkapom az igazit, vagy legalábbis, legalábbis azt, akit igazán tudok szeretni. És ez nem jött. De Tehát itt ebbe beszélünk, egy párkapcsolatról beszélünk, Igen, és erre mondod arra. azt, hogy nem jöttem. Uh -huh. Igen, de ebbe én voltam a hibás. Miért? Mi az, miért az, magadat hibás? Azért, mert nekem kellett volna ezzel többet törődni, és nem várni, hogy majd úgy is bejön az életemben meg úgy is megkapom, meg úgyis. Nem, nem, ezért tenni kell, ezért dolgozni kell, ezért ki kell fejlődni a léleknek olyan irányba, hogy megtaláljam azt, aki, aki nekem kell, mert hát rettentő sok kapcsolatom volt, ugye de már nem fizikai, hanem amúgy de ö, egyik sem sikerült valójában. Most itt nem is tudom, hogy ide hogy, hogy tegyem, hogy szőjjem be. Lehet veled humorizálni, de ezt most még a humor szintjén sem tudom pontosan, hogy most akkor a, a fehér lovú hercegnél rácsuktat az ajtót netán, vagy nem is kellett volna fehér, hogy legyen a ló, vagy, vagy a hercegnek, nem hercegnek kellett volna lenni. Nem, nem, nem. Igen? Nem ilyen. Nem vártam én a fejéről. Jó, most ezt mondom, azért, mond, azért vezettem így föl, hogy hát nem tudom, hogy... Hanem, amit vártam, és amit szerettem volna, hogy, hogy azonos szellemi szinten legyünk. Mert az egy rettenetes fontos. É, ugye ezért nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy mennyire tudod elfogadni a butaságot, mert ezt én, Igen. amíg értekeztünk bármikor is, nekem mindig ez jött át, hogy nem. Nem, hát az szinte így. Ezért kérdeztem meg, hogy és akkor még az elején még, hogy azért még beszélgetsz velem? Fogunk még beszélgetni. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Fogalmam sincs tényleg, hogy most ő ki lesz. Hát attól függ, hogy milyen horú vagy egy. Nem, ne függjön semmitől, majd. Ne jön. semmitől. Jön a választőre. Hogy, hogy ez, hogy, hogy milyen szellemi szintet ért el, törekszik el arra, hogy hasonló kapcsolata legyen, mert hogyha ha nem, akkor úgyis jönnek a válások. Tehát ez a sok vállás azért van, mert nem, nem egy rezgés szinten vannak. Uh -huh. És ez nagy baj. Hú! Hát... Sok sikert! Nem szólok bele, nem mondok semmit a következőekre. Sok sikert kívánok a következő beszélgető partneromnek megválaszolni a kérdésedet. <gül> <gül> nem kinevetlek? <gül> Jó! Balatinesz Márta, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ének művész, tanár, foniáter, asszisztens. Na most itt, ezt elfelettem feltenném a kérdést, így az útóiratos résznél, a beszélgetésünk vége befejezés előtt, hogy te foniáter voltál, de már asszisztens, vagy. Ez miért van? Kiszabad -e azért, azért, mert amikor én elkezdtem, akkor még nem kellett orvosi diploma hozzá. Most már kell, és mivel nekem ez nincs meg, hanem autodidakta módon tanultam meg az orvosok segítségével. A Poplaer segített nekem, a Bauer professzor, aki most halt meg sajnos, sokat segített nekem. És hát a könyvek, a könyvekből tanultam, illetve a saját tapasztalatomból, mert ugye elfertőzték a nyelvemet, és akkor kezdtem én neki állni tanulni, tanulmányozni a könyvekbe ezeket a dolgokat, és az első betűtől kezdve az utolsóig mindent megcsináltam, ami oda le volt írva, hogy visszakapjam az egészségemet, mert hát az ez, ez nem akármi volt, hogy szétnyílt a nyelvem, és nem tudtam beszélni, nem tudtam enni, nem tudtam hogy nagyon-nagyon keserves volt. Na, Ez mikor volt? Ekkor hány éves voltál? -e? Hát ez... Hát, ez um... Ezeket kérdezem, de um... hogy soha lehet datálni. Az évekkel vannak vagyok. Hát már ott a, a fóniáterségemnek a közepén talán. Ez mondjuk Finnország? Illetve nem akár, de úgyis, hogy, hogy ettől lettem a Hányban voltam én? 80 ban kezdtem, azt hiszem, a fóniáteret. 25 év. Aha. És akkor azért, mert mondom, elfertőzte egy fiatal orvos a számot, az én Puklajus barátom meg Angliába volt, hosszabbított, és nem jött haza, és akkor hát nagyon keserves volt a visszatalálás, és akkor könyveket elő kellett szednem, hogy meggyógyítsam magam. És akkor mikor megjött a Puklajus, akkor azt elmeséltem neki, és azt mondta, hát ha te meg tudod magad gyógyítani, akkor másokat is meg tudsz gyógyítani. Hmm. Állj neki! állj neki a foniatriának, mert nagyon szükséges. És így lettem Akkor tudod, mit mondok így a beszélgetésünk végére? Köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Hogy az asszisztens az többet ér, mint a diploma. Nálad Hát, a, ebben, is. hát ebbe, ebben a dologban az asszisztens az, aki igazán végzi a dolgát, mert az, hogy a, a stroboszkópot megnézi az orvos, hogy, hogy az, hogy Miket mutat ki, meg hogy működik, meg milyen a hangszalagot, milyen hosszú, milyen vastag, hol van elakadás, hol... ezeket a gép kimutatja, de az, hogy te hogy dolgozol azzal az emberrel, és az, abból azt, hogy oldod meg az, az ő baját, ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz, ezért nincsenek is mostanában olyan jó fóniát. Az igazság, hogy az AI megjött, a, mindenki kriptovalutázik és otthonról dolgozik, számítógépet használ és megváltja a világot, a pénzt így, meg úgy, meg amúgy kevéri kavarja, de amikor fizikálisan elromlik, a kilincs nem tud kimenni a home office vagy elmenne vécére és nem tudja lehúzni, vagy enne valamit, de nincs, de nincsenek boltok, ki kéne menni a földekre, és dolgozni, és megszerelni, akkor érdekes. Igen. Akkor mi lesz majd? Na, Márti, biztos megoldja mindig valaki valahogyan. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon-nagyon sok-sok-sok-sok további energiát és erőt. És ne Én állj meg Marcolinál, ha kell, csak akkor.